gan de goiseán berrío y Egun ona, emonde izuela jainkoak, igande goizian berrion, saioaren entzule guztioi. Agur bero bat, dire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik ederna, horregaitik berriona ona hemen garizumako lehenengo domekako evangelizoa. Mateo hartuta dago. Eta honela dino laugarren atalean bat eta amaika bitarteko txataletan. Aldiaretan, espirituak basa eroan eban Jesus, deabruak tentatu egian. Berrogei egun, Eta berrogei gau baraurik egon ostean, azkenean gozetu egin zan. Urreratu jakon tentatzailea, eta esan eutxon, jainkoaren semea bazara, eza izo, harri honeek hogi bihurtu daitez dela. Jesusek erantzun eutxon, liburu santuan idatzia dago, Gizakia ez da hogiz bakarrik bizi. jainkuaren ahotik urteten dauan berba guztitik baino. Orduan de abruak guri santura, Jerusalemera eroan eban eta templuaren goreneko ertzean ipinidik esan eutson. Jainkoaren zemea bazara, bota elzuz zeure burua goitik bera? Idatzita dago eta bebea ingeruei agindu deutxe zu jagoteko, eta eskuetan eroan gozaikue, estropezu egin ez dagizun. Jesusek erantzun utzon, beste haubei datzita dago, ez tentatu jauna zebre jainkoa. Orduan deabruak, mendi handi batera eroan eban, eta munduko errainu guztiak eta harin edertasuna erakutsiz, esan hori guzti hori emongo deutxut, auspest gurtzen banoz. Hortuan, Jesusek esan eutxan, alde mendik satanaz, iratzita dago eta jaunaz ere jainkoa gurtuko dozu, eta bera bakarrik zerbitzuko. Hortuan, de abruak itxi egin eban, eta ingeruak urreratu jako zan zerbitzera. Garizumeari emondautsagoa zierea, eta lehenengo domeka honetan, Jesusek jasandako tentazioak goboratzen eta biziazoten deusku evangelizoak. Garizumea itatzerakoan, nagusioi aspaldiko misiñoak jatorkuz burura, eta euretan sartzen euskuen bildurra, pekatua, infernua, eta bizikera aldatzeko deia eta autortzeko, eta esau harri batzut lagungarri. Otoitza, paragua, limosna, gaur egun alboratuta daukaguzan, eta irri eta barre egiten deutsegun gauzak. Zein gitxi ikasi dugun, aldi eta ekintza zaharetatik. Eta ze eta ekin txikia atara deutsegun, ulertu ez gen duzalako, Ez da izku azaldu, bildurpean hartuna nahi izan gindu ezalako edo aldiarek gehiagorako emoten ezebelako. Hala nire batek baino gehiagok amesten ditu aldiarek eta gogoz bizi izango leukez gaur egun ere bildurra gaindituta dituta hori bai. Bebe zenera jatziz eta esan jabetuz. Hementxe daukagu horra aukeratxo bat. Guazen, gabizumako lehen domekako liturgiak aurkesten deuskun, evangelizoan jesusegaz topo egitera. Sarri esandakoa esan beharra dago gaurkoan ere. Mateo evangelariak egiten daban, komposak baten aurrean aurkitzen gara. Tentaldien kuadra honetan, gauza sakonak emongura deuskoetza ditzera evangelariak. Hemen, iru tentaldia gertzen dira. Jesusek bere bizitzaldian zehar izan zikuan tentaldien laburpen lirateke. Geure bizitzaldian jasaten dugu zan laburpen ere bai. Ez dugu iruditxubear de abruaren eta Jesusen arteko burrukalez. Jesusek bere bizitza egindako auaketea, aurrerroateko aurkitzen dauzan ostopolez baino. Norbere bizitzan helbururiken markatzen ez da bana, laster da iruntzia, laster da galdua? Orbela izeak eroana da Baina baita auaketa sendo bat egiten dagoak ere burruka egin behar izango dauala, bere makaltasunen eta mugen aurka, eta alegin du behar izango dauala, elbururantza abiatzen. Ibilbide horretan aurkituko ditu, edo gizakik, Mateok labur bildu ez jesusek jasandako tentaldilez aurkesten dezkusanak. Hau, ez dugu lertu behar, onaren eta txarreren artean aukeratzelez. Guk ez geuke kalterakorik aukeratuko onaren aurka. Baina bai, eldu geintek ezala, txureari begiratuta edo atseginari jarraituta, txarra ontzate motera. Ez da ba, aleginek egin behar, ezagutu baino. Hemen galdu gara askota askotan, voluntarismo jokatu dogulako, geure aleginez lortzea gura izan dugulako. Mateok, bazamortuan jarten dau Jesus. Jainkoaren herria Moisesek egiratu ebanlez, Jesus espirituak egiratzen dau. Herria tentaldietan behin eta barriro jauzi bazan, Jesusek garaile urten dau Baina, ez izan, Jesusek eriotza osterako saria lortzea rende arduanik. Jesusek bizitzaldian zehar hartzen dauz saria, espirituaren bolaratan aitarekin bat eginda dagoalako. Bizikerea bera da saria. Badau Jesusek autaketea egina, jainkoaren zerbitza dizatea, eta ez da utxik egiten otoitzak eta barauak lagunduko dutzoe. Eh? Hau sher da eskaintzen daezkuna. Ez bildurrezko jainkoek laguntza le dogun espiritua baino eta hitzaren argitasuna eta gidaritza. Bizikeraz aldatzera garoazunak bizozbarritzera. Hau hobeak izatea baino gehiago da. Jesusen antzeko izatea Gogoko izan dozuelak uan, urrengo domekarako gombitea egiten dutzuet. Izan da izuela txeginez gainezkako domekea, jain lagun. El grande, grande goisean